Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmarul la-di, manarul hudati. Alam al-rijali, sunna'u al-hayati, akmarul la-di, manarul hudati. Hobo Audio is the anniversary of the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 ايا من تسما وخل المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما نستعين به نستغفر به نستحديه نعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضل الفاولاءك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليل أما بعد فإن أستقل كلامك الله تعالى أخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر نمو لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النال ثم إما بعد باب من الشرك El poglavlje od širka je traženje utočišta kod nekoga drugog mimo Allaha Tebarake. Bab mine širk elisti'aze tu bi garilla. Poglavlje traženja da je širk, jeli? od širka je traženje utočišta kod nekoga mimo Allaha Tebarake. Ovo poglavlje ne treba shvatiti globalno i generalizirati njegovo značenje. Jer nije svako traženje utočišta kod nekoga drugog mimo Allaha širaka. Jesu ispravno veriš, sam je već što sam ja rekao? Molim? Jesu. Jer čovjek može tražiti utočište kod nekoga ili pomoć, zaštitu mimo Allaha o keoteana, ako onaj od koga se traži dotična zaštita može ti je pružiti lopovi napali i ti zoveš komšiju pomoć. Nema smetnje tražiti tu pomoć. Ili djete traži, ili ili čovjek traži pomoć, ili od svoga brata i sl. tome, ne smeta u tom slučaju, ali ne smije se srce vezati za koga? Za onoga od koga se traži pomoć od ljudi, od stvorenja, već se srce veže za stvoritelja te barake od java. Tako da čovjek ne bi kazao svako utočište ili kažeš od čovjeka želiš da se tražiš kod njega utočište od zla ljudi koji te traže i žele da te učine nekako zlo. Ono što ti može pružiti rob, to je dozvoljeno. Iako se u svakom slučaju srcem čovjek veže za koga. Stvorite da te barak je ovo teala. Ovo je bitno. A traži se od ljudi ono sa, što ti mogu pružiti. Tako da je traženje od čovjeka ono što ti ne može pružiti ili traženje od mrtvog bilo šta Mrtvi ti ništa ne može pružiti. Mrtvi ti ništa ne može pružiti. Pa ne smiješ mrtvom ništa upućivati. Ni dove. Niti mu se obraćati po bilo kom pitanju. On sam sebi ne može pomoći. Pa se ne smije znači nešto od toga usmjeriti mrtvo. Vidio sam slike gdje naše domaće sufije čine seđut u svome šeho. Ulazi šeho i njih 12 ili 15 ili više na seždu padaju svi, znači njegovom dolesku. Kakva je to akida i kakva je to vjerova? U što ti ljudi vjeruju? U što vjeruješ? Jedino da se pokušaju izvući, mi smo učinili seždu šukra Allahu zato što nam je došao šejh. A sežda šukra se ne čini tako. Sežda šukra se čini kada se čuje haber i vijest. Nego se jasno vidi da je to dogovoreno da se u jednom mahu čini sežda čovjeku. I nakon toga čovjeku ne smeta više što radi. Znači, od živog se može tražiti samo ono što ti može pružiti, a ništa od ibade tamo ne smiješ usmjeriti? Apsolutno ništa. Jer je to se usmjerava samo stvoritelju Tebarake Oteana. Pa onaj ko traži utočište kod Allaha za vođen, on pribjegava njemu Tebarake Oteana od onoga što ga uznemirava ili što ga može uništiti ili što mu može ili što može nauditi. Kaže Ibn Kesir rahimehullah Teala, traženje utočišta je traženje skloništa i pridrženost da te sačuva od svega što ti nanosi zlo. I to je ibadet koji nam je naredio stvoritel te baraqueova ta. Znači traženje utočišta je ibadet. قال الله تبارك وتعالى: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أكدته شيطان pokucha na zle miejsce nawesti ty traży utočiścia kod stwórcy te barakatu ala. Jeroni tai koi 스czuje ise Dok u namazu neka kaže a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim neka kaže a'udhu billahi as-sami'il-'alim minash-shaytanir-rajim min hamzihi i نفخه ونفثه tako też i u točištu namazu za razdek od namaza je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sallam u vjerodostojnoj predaji da je I kaže, uzvišenje Allah Tebarake od tjela, kul e'udhu bi robbil felak i reci, utječem se gospodaru svitanja, kul e'udhu bi robbil nas i utječem se gospodaru ljudi i slično tome sesto naredbe da tražimo otočište uh, kod našeg stvoritela Tebarake od Teana pa je traženje utočišta kod Allaha zaođen, ibadet njemu. Pa je činjenje iste stvari drugom mimo stvoritelju šta? Činjenje ibadeta dotično što je najistrožije zabranjeno i što je širk u uluhijetu. Kao što čovjek da klanja stvoritelju i klanja šejhu, mrtvom. Klanjaš stvoritelju, no međutim učinio si mu širk sa drugim. Isto tako je po pitaniu taženia istiade ili utočišta jelčin istiade rutčišta ovdje autor spomenuo ajet iz sure el džin من kome stvoritelj tevara من wa annahu kana rijalun min el jin ya'uzun Muškarci od ljudi, od, od, od ljudskog roda, koji su tražili utočište kod džina. Pa su im njihovu objest povećali. Fezaduhum, fezaduhum reheka. Kaže ibn Ketir, smatrali su džinni da su boli od ljudi, zato što oni traže kod njih utočište. Pa kada bi čovjek došao u nekakvu pustinju ili kotlinu ili na drugo jezivo i opasno mjesto, bio bi običaj Arapa u vrijeme džahelijeta da traže utočište kod vladara te doline ili te pustinje ili tog opasnog mjesta koji je bio džina. Pa kada su vidjeli džini da ljudi traže kod njih utočište, onda je to povećalo njihovu oholost i njihovu umišljenost. Pa su... Bili zadovoljni da traže kod njih utočište. Kaže na Abbas ovo fezaduhum rehaka, pa su im povećali rehaka, kaže to je, povećali su im njihov strah. To kažu drugi da je to grije. Povećali su im jeli, strah i paniku. Oni su tražili utočište pa im je to više povećalo, jer nisu tražili utočište na mjestu na kome su šta smjeli i trebali da traže da traže utočište. Jer Arapi u to davno vrijeme bi a, tražili, kada dođu na to mjesto, tražili bi utočište kod tog vladara, jelite doline, od džina, od bezumnika njegovog naroda, da mu ne naude. A ulema je složna da je to haram i da je to zabranjeno činiti i tražiti utočište kod nekog drugog mimo stvoritela Tebara Keotani. Kaže Mula Ali, Kari, poznati hanefijski učinjak. nije dozvoljeno tražiti utočište kod džina I uzvišeni Allah je u tom pogledu pogrdno rekao o nevijelnicima. Kada je kazao, tebarake o teala, O jevme jahšeruhum jemi'an ya ma'šer al insi kadi stekstertum min al jin. O jevme jahšeruhum jemi'an ya ma'šer al jinni kadi stekstertum min al insi. I kada je nadam, kada je bude sviju proživio, kazaće, o O skupe šeitanski, vi ste mnogi zaveli. U kale evlijauhum minel insi, Rabbe ne stemta ba'duna bi ba'd, ubelegna ajelena alledhi ajelte lena. Kale naru metvaku. Kažu ovi štićenici od ljudi će reći Gospodaru moj, mi smo jedni drugima bili na uslozi, jedni smo drugima pomagali. I bili smo jednim drugima od koriski. I došli smo do roka koga si nam ti odredio. Kaže, te barake o ta'ala, en narume svakom. Vi ćete, jel, u vatru. Hali dine fiha illa maša ma Allah. I u njoj ćete vječno boraviti, osim ono što uzvišeni Allah bude tijel. in robbek ja hakimun alim. Tvoj gospodar sve čuje i on je, sve sve zna i on je u istinu mudar. Pa su... Ovdje se koristili ljudi džinima. Ovi su im pomagali obavljanje njihovih potreba i bili im poslušni i pokorni za uzvrat koga su činili jeli, ljudi njima od pokornosti i obožavanja na ovaj ili onaj način. Potom je autor spomenuo predaju koji biliži muslim od Hawle binti Hakim koja kaže Čula sam poslanika sreme, da je rekao Men nazla manzilan faqala a'udhu e bikalimati llahi tamma min sharrima akhlaq lam yadhurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi zalik Kaze chula sam poslanika sallallahu alayhi wasallam da rekao ko dođe na jedno mjesto ko odsjede na jednom mjestu pa kaže Allahu se utječem njegovim potpunim riječima od zla onoga što je sporio ovu dobu bi svaki musliman trebao znati E'udhu bi kjerimati Allahi tamat min šervima khalaq. Dakle, u ome hadisu, pored njegove sažetosti, imamo jednu dovu koja je velikog, velikog značenja. Ovo je dovu prenijela khaula bintu Hakim ibn Umeje, esulamije. Kaže se da se zvala ummu Umu, umu Kaže se za nju da je ona žena koja je ponudila sebe poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, il wahibetu nefseha, koja je došla i ponudila sebe poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, a kaže se da je prije toga bila žena, Uthmana ibn Madhuuna. Znate kada se ponudila žena poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, kako došla kod nebu Davuda, njegovom sunanu. Došla je žena kod poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i kaže Allaho poslaniče, inni wahabtu nefsi leke, ja ti se, kaže, nudim Allahu poslaniće. Pa je oborio glavu Rasulullah s.a.w. I ništa nije govorio, pa je nakon izvjesnog vremena došao jedan ashab i kaže Allahu poslaniće, udaj je, kaže, za mene. Pa je rekao, dobro, šta imaš da joj daš kao meher? Kaže, imam, izar, odjeću moju. Pa kaže, ako joj daš, onda ti nemaš odjeće. Idi, kaže, traži, bar da je nađeš prsten od železa. Prsteno železa da je dadne kao meher, ne da ga stavi na ruku, jer ispravno da ne smije se nositi železni nakit. Kako je rekao poslanik salu salu salim, u hadisu, koga bliže ima koji ima više puteva, i kaže šehal Bani da je dobar, kada je upitano železnom prstenu, rekao je tilke hilijetu ehlin nar, kaže to je nakit stanovnika nika džahnama. Pa se zlatni nakit, uh, ovaj, železni nakit se ne smije nositi kada su u pitanju ni žene. Pa je tražio železni prsten i nije mogao naći. To je samo kao mehr, jel? a ne da, da ga nosi. I to nije dokaz da se smije nositi, jer imamo jasno zabrano. Pa kaže, šta znaš od Kur'ana? Kaže, znam i to i to. Kaže, udajem te, udajem nju za tebe na osnovu toga što znaš od Kur'ana. Pa ispravno da mehr može biti ono što čovjek zna iz Kur'ana. To je ispravno mišljenje kod Fakiha. Pa se udala za ovoga sahaba. Kaže ovdje ova sahabika men nezele men zilen fe kale. Kaže čula sam poslanika sa o da je rekao ko dođe na jedno, ko odsjedne na jednom mjestu pa rekne e'udhu bitjerimati Allahi tamat mišerim akala. Ko odsjedne, znači u svojoj kući kada živiš ne možeš kazati ove riječi. Nego ove riječi vjede samo za put. Kada si na putu pa šta negdje odsjedneš. No, međutim, to nije tačno. To nije z... htjelo se time. Nego čovjek najviše zla ima kada je šta negdje odcijeo na nepoznato mjesto. izbog toga je došla šta ova dova? U protivnom se ona može učiti u svojoj kući i na bilo kom drugom mjestu. Nema smete, znači da se uči do, ova dova. U njoj je hajri bereket. Kaže Ibn Abdel Berza ovu sahabiku, Haulubintu Hakim, da je bila salihatun fadila, da je bila a, dobra a, a, jer vjernica sa mnogo, sa mnogo odlika. E'udhu bi kjelimatillahi ta'amat Allahu se utječim njegovim potpunim riječima. Ovo je došlo kao zamjena za ono što su činili šta? Pagani koji bi došli na jedno mjesto i tražili utočište kod džina, pa je uzvišen Allah da je bareh veliko a vjernicima da tražu, traže utočište njegovim potpunim riječima i svojstvima. Kaže ima al-Kurtubi Kaže se ovdje kada je su u pitanju a potpune riječi, tamad, potpune riječi, da su to riječi koje nema pri sebi krnjaosti i nedostatka kao što su riječi ljudi. Dok neki kažu da se ovi misli na Kur'an, jer je uzvišen je Allah tebara, na nekoliko mjesta, na tri mjesta u Kur'anu kaže za Kur'an da je huden vošifa, da je uputa i lijek za ljude. Uputa i lijek za ljude. Iako ne mora značiti da će uvijek biti lijek svakome, jer ovisi onome koga uči. Ovisi onome koga uči. Pa je shodno ovome traženje utočišta, to je iskreno pribjegavanje stvoritelu Tebara Kevoteana i osnovnost na njega prvenstveno svojim srcem. Kad je šeho Islame inute imije, Te'ana, islamski učinjaci su da nije dozvoljeno tražiti Utočište kod nekoga od stvorenja, koje je stvoren. To je rekao ima Mahmed i drugi. Ne smijemo tražiti utočište šta? Znamo na koju vrstu utočište šta mislimo. Ne smijemo tražiti utočište kod onoga što je šta? Stvoreno. Kaže, ovo je dokaz da Allahove riječi nisu stvorene. Jer kod Allah, Allahove riječima šta tražimo? Utočište. Pa da su stvorene, ne bi smjeli time tražiti šta? Utočište. I ovo je jedan lijep zaključak, jer je poslanik sl. sveme tako govorio i nama tako naredio da radimo. A traži se samo utočišta kod Allaha, ili se traži njegovim imenima, ili svojstvima koja imaju isti propis kao istvoritelj, to jeste nisu stvoreni. A što se tiše traženja utočišta Kuranom, je kao zaklinjanje Kuranom, jer su to šta Allahove riječi. Pa kako se čovjek može zak, zaklijeti Kur'anom da kaže tako mi Kur'ana ciljajući na Allahov šta. Govor, dozvoljeno je, iako je bolje ljudima da to ne čini. Zato što ljudi ne znaju razliku od između Allahovih riječi i mushafa, jeli, papira i mastila. Pa onda mogu imati, može im zaklijenjanje biti pogrišno, može im, im zaklijenjanje odvesti u nešto što je zabranjeno. Pa je onda preće da zakliju se Allahom te barake od tada nego Kur'anom iako kažemo sa strane da je to Allahov govor bilo bi dozvoljeno. Isto tako zabranjeno je da utjecati se riječima koje su nerazumljive. Tođe čovjek nešto mrmlja, mrmlja, utječe se. Kome se šta utječeš? Kome se utječeš takim riječima? Utječeš se na hebrejskom jeziku. Kome se utječeš na hebrejskom jeziku? Ili na farisijskom, misliš o tome? Treba čovjek da se utječe znači jasnim riječima, nije bitno na kome je to jeziku je li, bilo. Kaže Ibn Qayyim ko je šejtanu nešto ili mu bude dovu činio ili bude tražio utočište kod njega ili mu se bude približavao nečim što on voli kaže on je on ga obožava taman i da ga ne spomene taman da ne spomene njegovo ime i taman to činjenje tih postupaka nazvao korišćenje ja njemu činim nešto da bi on meni nekakvu šta korist koristio pripravi urinio nekakvu uslugu za pro tu ne sve se to znači smatra šestoj koji, koji se ne smije destin vjedniku jer Šeitan kada služi čovjeka, on njega ne obožava, on mu čini određene ustupke. Da ga obavijesti u nekom gajbu koji će se desiti, ha, što čovjek ne zna, a oni su sada znali. Ili da ga obavijesti u nečemu što je bilo, ili da mu određeni ustupak učini. Ali čovjek da bi njemu to šeitan činio, mora činiti njemu i badet. Stoga je... A, Veliki dio u neme kazao da čovjek koji se bavi sihrom, da je time izišao iz vjere. Jer neće mu šeitan biti pokoran, osim nakon što mu čini, nakon što mu činija i barat. Min šar vima halak od zla onoga što je stvorio. Od zla onoga što je stvorio. Od svega što je stvoritelj Tebarakao stvorio, u čemu ima zlo, što bi moglo čovjeku navoditi. Bilo šta u čemu ima zla, traži, znači, potpunim Allahovim riječima, utočište od svega što je stvorio, što bi moglo navoditi. I zaista ovaj doba toliko sve obuhvatna da se nikako ne bi smjelo desiti vjedniku da je zaboravi. Kaže Imam el Kurtubi, ovaj hadis je ispravan po, kao jeli, sa lancem prenosilaca, rekod muslimo u sahihu, a kaže ispravan je i sa strane praktične. I kaže nikada nisam proučio ovu doba da mi nije koristila. Jedne prilike sam kaže ustao pa me škorpion uh, ujeo. Pa sam, kaže, razmišljao šta je bilo i sjetio se da sam zaboravio ovu dobu. Sjetio se da sam zaboravio samo jedan dok sam je ostavio, kaže, to mi se desilo. Tako da, ovu dobu je lijepo učiti. i prespavanje, i u svakoj situaciji nemojte sebe dozvolite večera si idete sa oga sjela, a da me naučite ovu dobu. nemojte sebe dozvolite večera učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti učiti Allahom upotkome minimalima od onoga zla onoga što je stvorio. Ovdje jedno pitanje ima koje je bitno vezano za temu koju govorimo ili ima vezu sa ovom tematikom, a to je pitanje kontakta ljudi sa džinima. I ovo je široka oblast u kojoj su ljudi otišli u raznik krajnosti, a mnogi su upali ono što je zabranjeno. Od shirka pa ono što je manje od toga. Prvo Nije potvrđeno da je poslanik, sallallahu sveme, ikada surađivao sa džinima. Da je imao pored sebe džina sa kojim je razgovarao, koji ga je savjetovao, koga je savjeto, ne. To nije potvrđeno. Poslanik je, sallallahu sveme, pozivao džine jer je njima poslan, kao i ljudima. Učio im Kur'an i oni su to slušali. Ponekad je sudio među džinima kao što je da jedne je prilike presudio ime dvije skupine. Jedan je džin ubijen pa je presudio ime dvije skupine ubijenom. No, međutim, nije potvrđeno da je poslanik Salasaneme imao džina koji mu je koristio i koji mu je nešto obavljao od potreba. Iako je imao veliku potrebu za tim. Pogledajte pitanje bitke na hendemu. Kada je poslanik Salasaneme rekao, ko će mi, kaže, donijeti habere i vijesti od mušrika, biće kaže, sa mnom u džennetu. Što mislite? Kaže, ashabima, ko će mi donijeti habere od mušrika, biće će sa mnom u Niko ne pomjera. Ne, od koga to čuju? Od poslanika samo se. Vole i vjeruju mu više nego što mi možemo pomisliti i zamisliti. No međutim, niko se ne pomjera. Pa je rekao, ustane Pideife. Ustani. Pa je, kaže, pa sam ustao, pa mi je učinio dobu, kaže, pa sam išao kao da idem, kao u toplom nekakvom vjetru da idem. I kada sam se vratio, kada je vidio vijesti, Kada se vratio, kaže, opet me obuzela zima. I sta zima, hladno bilo, Neobično hladno bilo. Tamo je poslanik sa osam dao svoje džube, pa je zagrnuo, pa je spavao, pa ujutru došao, kaže, kum, ja ne uman. Kaže, ustani, spava lico jedno. Nije ust, mogao je, zašto poslanik sa nije poslao džina da mu ispita stanje mušnika i da mu dođe sa vijestima? Što je morao slaviti nekoga od shabao? i mučiti ashave, jer to je bio napor u smislu jeli, da čovjek ide da gleda opasnost bila za njega i tako da li. Nije poslanik sa osranjima, dakle, nikada surađivao ovaj, sa džinima, kao što rade danas mnogi ljudi koji uče Kur'an i ruke ljudima i u tome pogledu mogli bi se tamovi pisati šta ljudi rade i kakve prestupe činje. Imaju džine, razgovaraju sa džinima, pričaju sa njima, kahve ispijaju sa njima. To nije bila praksa. Sada. Da ne, nije potvrđeno da je iko od ashaba radio sa džinima. Na takav način. Da je sređioio sa džinima i da je imao džina koji ga podsjeća na noći za duhana, ovonao, nikada. Znači to nije bilo potvrđeno u praksi ashaba. Zar nije bilo najprešće da na Uhudu kad je šetan povikao kutile Muhammed, ubijen je poslanik Salasalama. Jel tako? Ubacio fitnu među koga? Među muslimane, u redove muslimana. Zašto nije došao džin od muslimana da kaže lažeš, nije tako, nego Mohamed je živ, nego ubacio fitnu i dalje ostalo. Zašto se nisu ashabi i poslanik sa osamim koristili sa džinima? Nije znači to bila poznata, jel'i? Poznata praksa. Najzav, džini, otkud znaš sa kim pričaš? Vi znate kada je dolazio šeitan i krao debu u Horejre, kada je krao Sadatul Fitr, kako daško od Buhari u Sahiju? Pa ga jedno večer uhotio, pa drugo, pa treće kaže, pusti me, kaže, pučite te neč Pa ga je pučio, a kursi, kaže poslanik, sada me, sada kake vohuvake zub, istinu ti je rekao, on je lažo, laže, kako mu možeš vjerovati? I što god da te obavijesti, moraš staviti četiri ili pet upitnika, da li je ta vijest ispravna ili nije, ili nije ispravna. Pored toga, zašto džin dolazi i surađuje sa nekim, a ne dolazi kod najveće uleme? Mate ulemu, umeta prošla, šeha al el-Albani, ibn-u Bazi, ibn-u imami, ovoga vremena. Nikome nisu džini dolazili da surađuju sa njim i da mu govore gdje imaju manuskripti koje trebaju vaditi da pišu o njima ili problemi koji imaju umetu da ga obaveštavaju. Ništa. Niko. Nego tebi dođe džini. Pa tako i treba. takom ko tebi dolaze džini. Ne može doći Alimu. Nego ne znalice dolaze džini. I njemu mogu prići mogu sa njim rati što žele. A neće nikada doći učenom. Jer znaju da su im to vrata zatvorena. Ima hadis u kome se kaže, neće nastupiti sudnji dan dok ne bude povećan broj djece kod vaših žena od džina. I vaše djece kod njihovih žena. Tako se navodi hadis. Kaže Šehralbanim s ovom 12. tomu svoji dajiv sil sila da je taj hadis munker džidan. Znači, to je apokrifno ili tu negdje, a, blizu apokrifnog hadisa. I zaista je tako. Neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ili ne bude jer ta ženidba između ljudskog i džinskog svijeta po ispravnom mišljenju nije dozvoljena. Muhedin el Arabi kaže ja sam imao, jelim Muhedin Arabi, Muhedin Arabi Sofija kaže ja sam imao ženu Džinkinu i rodila mi je troje djece. Jednog sam je dana kaže razljutio pa je uzela kost i udarila me, evo, kaže ostala je mastnica ovdje u glavi. Kaže pa je otišla i nikada mi se više nije vratila. Pa ima znehe bi to osudio. Kaže, ne, ne laže Muhyiddine la, ibn Arabi. Ne laže on. No, međutim, kaže, toliko se je samo samnjivao i toliko je plovio u tim su, sufijskim svjetovima i, i u maštanjima, kaže, da je počeo pri, pričati onako bez. Tako da je to batilo. Uzvišenje Allah, ta, kaže فَنْكِهُمَا فَابَلَكُمْ مِنَنِسَا Žente ono što volite jer vam se srce sminuje od žena مِنَنِسَا Mesnao su lase urubaa, je li tako? Sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. Sa po dvije, sa po tri sa po četiri. Pa čovjek smije imati koliko? Ne, smije jedni. A dozvoljene su mu četiri. Ali smije šta? Smije jedni. Fenkihu ma ta belekom mine nisa. Nije rekao od džina. Nije rekao od džina, nego kaže od žena. Pa je ta ženilba koja se pripisuje, znači između džina i, i, i ljudi, Neki su kazali dozvoljeno je da muškarac ima ženu u džinkinju, ali ne smije ženovati muža, jer onda kad god zatvrdi, može mužu kazati, nije od tebe, ovo je drugog, ovo je džina. Neki su spominjali da, da je obavezno od, od, od, od, od takvih kontakta i gusoli itd. Međutim, ispravno je da to nije potvrđeno od Selefa i da te stvari se ne mogu dešavati između a, ljudi i džina, i to su ba različita svijeta. Svaki svijet ima a, svoj način života, I što manje kontakta sa džinima, to je bolje i to je preče i biće će insan, jeli, To bi bilo nešto vezano za poglavi o kojoj smo govorili. A, u svakom slučaju ovdje možemo samo još dodati da je u ovome hadisu, u spomenutnom hadisu, jel, da je dokaz da je lijepo čovjeku koji poziva ljude da im da zamjen. Pozivaš ga da ostavi nešto, nekakav munker, ali mu daješ alternativu šta u... Islamu Ne mora znaći da svaka stvar treba i može doći sa zamjenom, sigurno ne. Čovjek ima određenu stvar, voli, ali nema tako nešto jelu islamu, zamjena. No, međutim, ako ima alternativa, onda je treba ponuditi, jelu u redu. Čovjek voli da duhani, jelu u redu. I kažeš, ostavi duhan, to ti nije šarijetski ispravno. Kaže, daj mi zamjeno, ja nemam šarijetskog duhana ne znam kako zamjeno da dam žvakaće u gumu, bombonu šta da ti dam Z zamjene nema ali čovjek se bavi kamatom kažemo ostavi kamat, kažemo šta je zamjena zamjena je trgovina šerijatska bavi se trgovinom i zarađivaj pare ili čovjek čini nemoral, oženi se šerijatski živi i tako dalje znači može se ovaj gdje ima zamjena to je dobro da, da, da se zamjena ponudi jer tada to biva znači ovaj a, dodatni razlog ili, ili ovaj motiv čovjeku da ostavili munker koga će. Allah Teala. Salamu ala bin Muhammed. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse124020linz Austrija ili na web portalu Dede ve